М'ясні кульки на пару Інгредієнти Рис довгозернистий – два пакетика М'ясо свинини або телятини – пів кілограма Рисове вино або напівсухий херес – одна чайна ложка Червоний болгарський перець – одна-дві штуки Цибуля порей – одна штука Зубчики часнику – дві штуки Спеції. Сіль, перець за смаком. Зелень. Спосіб приготування. Перше. Відварити рис довгозернистий до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Подрібнити м'ясо, цибулю, часник. Додати нарізаний болгарський перець, рисове вино. Добре перемішати всі інгредієнти, приправити сіллю та перцем. 3. Готовий рист викласти на блюдо Скатати кульки з м'ясної суміші Одна кулька Одна чайна ложка фаршу Панірувати кульки в охолодженому рисі Четверте На решітку парової бані або пароварки викласти м'ясні кульки Щільно закрити кришку та готувати приблизно 25-30 хвилин до готовності П'яте при подачі на стіл прикрасити подрібненою зеленню. Примітка Рис довгозернистий – це найбільш популярний сорт рису у всьому світі. Зерна цього рису однакового розміру та білосніжного кольору. В процесі приготування вони залишаються цілими та розсипчастими. А готова страва має привалпливий вигляд. Рис довгозернистий чудово підходить для приготування різноманітних страв, салатів, гарнірів, десертів.